مان الرحیم اصول الحدیث تگو رئی اللح نو فی الحدیث وسببه حدیثو کی غلطی اود دی اسباب دا ہے او دیر ضروری باب دے نن دا اخیر زمانے پا فتنو کی دام دا چېرې خلکو دولماؤ سره علم نه لکړي او د قران شریف او د حديثو درسونه کوي نو د حديثو غټول الفاظ غلت دي او ایدا ایدا الفاظ د معنا د پاره قالب دي نو چې قالب کوږي خښتب کګای کې نه غوي دیو جن د چاده شوق وی چیر ما حدیث خلکو لو ویله نو دا ډیره خبره ده خوګه د چاده شوق کی چیزه ډاکټر شوه او انجنیر شوه چیر غر غر بلډینګونو نقشې می جوړوله هله بیماران خدمت می کول نو دې د پارسه مخکشته کنا څه شغله غاړه کی راز وندای ها او یو ډاکټر د دا آسیا غشتو خو ډاکټر نو نوغه نوم نه ورتلو وی هغه لکه څ سره ځوونکړي مال امره راکې ډاکټرانو حکل دا د دې د کی حدود ترې کم یا الټای ښی هغه غریب څې لیدلی دې یو الټه طرف ته یو څه دی ته طرف ته له دا شیوز د دې زمانې کې څه شوی اوب شوی نه بس او دې بس خلق له او حديثه نور علم نکي وي الله نحو في الحديث اي الخطا في قراءته اد دي پلوستو کې غلطيدا و ابرز اسباب اللحن واظهرين اسباب ده غلطي سيدي عدم تعلم النحو واللغه نشواله دزدکړې د نحوی دی او د لغته فعل طالب الحديث پتلبون کی دل می حدیث دارې يتعلم من النحو واللغه چیز دکې د نحوی او لغت نا ما یشلم بهی من اللحنه چی دی پی د غلطینا بچی وَالتَّصحیف دام غلطیتا ویا فَقَدْ رَوَ الْخَتْوِیبُ وَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَا وَيْخَتِيبِ رَحِمُ اللَّهِ دَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَا رَحِمُ اللَّهِ نَا رِوایت نَقَلْ كَرِ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَتْلُبُ الْحَدِيثِ ولا يعرف النهوى مثل الحمار بگې په خبره وایي خرې خرې په لوګور اے حدیث وایي الفاظ غلط وي معنی غلط وي وي عليه مخلات لا شعير فيها ا تاسو ګی یو بوستقې خلقه شوړئ کویور به شي پکینیسته تاسو ول خلې له رجولي اس په مو کتلی دا لغه خرو خلونه ورنا ها چدبانې سی وی ثېلې ورته په خلک زونډ کړې خداني او ګیا میا پکینیسته په خبره وای رضا غور الله دې دې موږ ټول په حال باندې او رحمېږي اے علم حدیث دې شو کې او خبره غو کته بالکل الفاظ نه صحیح کې چې بيداده پیغمبر علی السلام خو دا بسنګ ويل غواړي دا بسنګ ويل غواړي دا یو سبب یو سببې سو نو لغت څه کې د یو شه طالبان غریبانان چې لزدول لسکاله علم کوي نحو از د قیصر زده قی دو استادانو اور اړتني برداش کوي د دې لغته او د نحو زده کولو هیڅ اجر که کچری دا زریعه د قران او سنت د پاره نه وي زریعه شنه وي او سنت د پاره ذیم الخذو من الکتب والشحف ذیم سبب ایدا دی د کتابونو او د صحیفو نزدکړه او دم تلقي عن الشيوخه کتاب نزدکړه کې استاد وسوک دی کتاب د کتاب غلا حتاقیق کنا تش کتاب او د صحیفو نزدکړه او د مشایخ سره نکینه وای مره بنادا خبر مون مخ کې أن لتلقي الحديث و تحمله وإذا پارد آغسط و تحمل ده حديث ده طرق, طرق دي بعدها أقوى من بعض بازن بازن پا كدير مضبوط دي ده بازن وأن أقوى تلك الطرق دير مضبوط پا دغا طرقو دي السما من لفظ الشيخ داغا غالفاز تأوري اول قراءة عليه آغا در تناس دي وتبسكي لدی نووی علل فاعل المشتغل بالحديث سوق چ پهلمی حدیث کې مشهولي کی گیا. یا تلقى حديثا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا چې د راوالیه حدیث د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من افواه اهل المعرفه والتحقیق دخلوا د خلقنا چې هغه اهل المعرفت دی او اهل التحقیق دی عدد فان اهلی خپل عمرونه 13 کړه کيم صرف کړي او په خولو کيم څه کړي صرف کړي دي حتى يسلم من التشييف والخطأه چه ډېر ختایانو نه پدي کې بچ شي ولا يليقوا بطالب الحديث لايق نه دي پطالب د حدیث یې عمد الى والشحف چې قصد کتابونو صیفو کی فه خوزهه منها د هغې نه راداخلې وروان غې روایت کوي جاله شویښ او کتابونه ځان ته شوی جوړ کړينه ب کا تک سرو ختوا او په دی بانې بده د خطانې او تصیفات دیرېږي ل د قاللو لما او کهاً پخوا وإلا تأخذ القرآن من مصحفين وإذا مصحفين بقرآن نزدكي دا ساته زواد قرآن ننجد بس بخلص دكري وللحديث من صحفين أنا دا غجانا چه صحيفونا حدیث ازدكري وستاذان نشتا شی سکری ادیوجن گور وایکم سڑی د مشایخ او استادان نزد دنه کو خپل د کتاب میتاب ګوري نا او مد د طاره یو درد سر جوړیږي س جوړیږي یو درد سر جوړیږي زاد په خوانه د د دین طریقه را شی علم بو استادان نزد کیږي خپل چې چاز د کړه نو لوی لینوک سا نا تکری اوسم ګورداشه تقریبا عامش ویه حدیث بیانو لو او پټکه او امامتی او ممبر ناشته خوخلا نو هغه بیا څه کوي داسه په عوامو کې یا باجو علماو سره کی او داسی زونه کوي نو دي شنه اجتناب پکار دی تاسه په باسه ډلو کې ډېر دي بعض خلکو کې احتياط تھے فبازه ډلو کې څه لري تاسه په کې ډېر دي چې با سر سړې سره مفتی دی قاضي دی ער سړې شیخو الحديث تھے او بس شي وي ندا د دې استاسو د نن سبق په بنا دي خود ثواب پته مره او الله پنیش پلوه مجرمانو کې دی الله پنیش څه دی پلوه مجرمانو کې دی وصلی اللہ تعالی علیہ خير الفق محمد الی و اصحابہ اجمعین ګران محترم کو تاسو شیخ القران سید امیر حسین بچا سے درس اصول حدیث اور ادو دا متوسطه کراچی کی دوہید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے باندې کی دوہید گل سرا ملایوی کی په خیبر پختونخوا کې پجانگیری کی دمودی دمجرس رپخواں کی دو سامس را ملاوی کی زیرو تین سو تیرہ پچاس سیانسی زیرو ستاسی اتر فروش